i Sine, i Svetoga Duha. Duši napačenoj, duši gladnoj i žednoj, i pravde, i istine, i svjetlosti, i ljubavi,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 i utrobu žedne. Uzmimo samo jedan od vozglasa koje izgovaramo svakodnevno, a pored kojih i preko kojih prelazimo kao mrtvi, uopšte ne doživljavajući silinu i veličinu dara. Evo, rekao smo,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 povređeno samoljublja svasto ljublja i prokvetog slovo ljublja da nešto dobijemo od drugih neku počast neku dobru riječ neku pohvalu ili dav dakoj crkveno suči da se okanemo tih zlih i demonskih običaja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 Slavu onome koji živi na nebesima, čiji je presto ostavljen iznad svih prestova, a ne samo zemaljskih punoglavaca, kojima stavljamo krune na glave pune raznih obmana, laži i strasti, nego iznad onih strašnih prestova, angelskih.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 može da dosegne ne samo da dosegne pa eto dosegle nego slavu da uznese nad nebesnom prestolu ocu i sinu i svetom duhu ko bi rekao da mi ovakvi pogrbljeni bolesni izgnavljeni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 Prepun, braće i sese, svake tame i svakoga zla iz koga izviru sve te demonske i strasne energije koje nagrdiše i pobiše milijone i milijone ljudi i pod kojima drhti i savremeno čovečanstvo. Možete zamisliti kakva je to maržnja. Svijet pokušava da je sakrije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 i u prostoru i u crkvi što bismo mi slušali razna naklapanja razne komentare i tumačenja prognoze poročanstva učenja što bismo primili rešenje od onih koji ne znaju kojim glavu nosi koji ne znaju gde su bili kad ih nije bilo koji ne znaju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 Mržnja svijeta prema hrišćanima, braći i sestri, daj Bože i prema nama. Znak je izabranosti. Ako te mrzi svijet, znaj da je gospoda tvoga mrzno prije tebe. A tebe mrzi zato što te on izabral. A koga je, braći i sestri, svijet najviše omrznuo? I koga i dan danas najviše mrzi, poslije gospoda našeg. Koga? Je li zna neko da kaže? Majku Božiju, presvetu bogorodicu. Svijet, braće se sese, poslije gospoda našeg.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 samim tim svijet nikoga ne mrzi više od nje upravo zbog tog izabranosti i mi koji dišemo duhom ovoga svijeta još uvijek koji se u nama nalazi kao one je kancerogenek čovjek koji je još blagodanim zračenjem nismo mrtvili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 i vjetrovima i vremenom bude pretvoren u prah, a on, jedan od mnogih, izvio krv i osveštao zemlje. A ti nikad nisi ni čuo za njega. Zašto? Zato što si prijatelj sa onima koji ga mrze. sozond braće i sestre. Šta ti je sad to? Zvuči kao neki kamen? Ili bilo kakva druga stvar? Ne. Sozont je ime mučenika, Hristova, razrušitelja idova, razrušitelja трансформерса razrušitelja mnogih drugih poganijih i paganskih izobraženja koji nije dozvoljavao da pored živog i istinitog Boga demoni likuju, nego je svojim radim rukama i čistim srcem razvaljivao ta izobraženja od zvata, ne od auto-otpada. Te idole mogo si da iskoristiš kao što ih i on koristio, pa odlomi i zlatu, pa da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 Od tame okrenemo ka svjetlosti, od ljudi ka Bogu, da bismo i ljude mogli da poštujemo kao ljude, da bismo gledajući Boga i demone mogli da prepoznamo kao demone i neprijatelje, a ne prijatelje, da bismo transformersima vidjeli ne čuvare, nego agresore,